Etxe bizitza duin bat eskubide bat da, lege eta papereria guztietan onartua dagoen eskubidea gainera, baina guzu nekez betetzen dena praktikan. Bizitegien salmenta negozio iturri bilakatu da azpaldiko urtetan, eta ondorioak begibistakoa dira, bero eta irumila sortziren leroi tabi bizitegi badira gure eskubaldean utxik edo bigaran etxe bizitzak direnak. Ondoan, gero eta jende gehiago bizitekirik erosi edo alokatu ezinik, Kostaldean badira, mila eta jende inguru, auto, zubiazpi edo xinpleki karrikan bizi direnak. Gehienak, Afrikatik jine torkinak, baina badira ere, gero eta gehiago emengoak direnak, krizia gatik karrike bastaren ditu direnak. Andrea Diarte, langilie soziala da eta desmartxa berri honetan zartu da. Paperi gabeko jendiek bayon aldean bizi duten egura gorria ipatzen dauku. Donc toutes ces personnes sont venues euh, dis, depuis 3 4 ans, viennent et de plus en plus l'espoir de pouvoir travailler mm. sur le territoire français. Arrivées à uh, Bayonne, elles se rendent que les papiers ne leur permettent pas de, de travailler, mais en l'absence de solution, uh, ces personnes restent à Bayonne. Ego honek errudun hainitz baditu ere, inmobiliare eta promotoren lan egiteko moldia askoki kritikatzen dute lurra eta etxe bizitza kolektiboak Eta horregatik desobentzia zibilikoek bat burutuko dute hauen kontra, Agorri ondarrean donio loitzune Ikergoien etxe. Alatu, eh, promotore eta inmobiliaria agenten lana eta hien jola especulazio eh, eta iparralak jaitendenuen eh, egoera lajotan. Ja suitamagean de choc de lana ostopar sai sangoliteke duen ikimena. Desmarcha berri honek udazkeren hartuko du indarra erriko bozen kontestuan lan berezibat eginen baitu dinamika berri honek.